Berrogei urte bete ditu aurten kemen dantza taldeak. Lau amarka da pasadira, mila bederatzireunda irurogeita amairuko nahasmen politiko eta sozialaren erdian, euskal dantzak berreskuratzeko asmoz sortu zenetik. Ibilbide luze bezain oparo baten ondoren, eskualdeko erreferente garbia da kulturaren eta folklorearen arloan. Garapen handia eta laketa ugari izan ditu taldeak bide horretan, baina ez ditu erroak ahantzi. Belaunaldiberriek aurrekoen lekuko hartu dute. Beteranoen gandik ikasitakoaz, eta gazteen gogo eta kemenaz, taldea indar berritu dute. Monitoretako bat da, hander amantegi irundara. Ba, Kemendantza taldea, ba, irunen sortuten zadan tza talde bat, euskal, euskal kultura bultzatzeko, eta horri indarra indar, indar, emateko. Indar, Zubere garaien sortu zenean, gara izaia ez iren, euskal kultura zenoneko aztertu dago, eta irunene bo, talde bat egiteko azizun hortzen, horri ba, indarro hori emateko, eta eta gaur egun ba berdinean jarraitzen dugu. Zer hortu euskal kulturak dituen mazunas berdinean gotantzak eta atetzea berresku, bo, berreskuratzea ez baino bai ikastea, bai ingur dut dago arropa eta lortzea, ta... Razke, hori hori gultatzea helburu nagusia. Irurogei pertsonako taldea mugitzen du gaur egun kemenek, dantzari eta musikarien artean. Gainera, arrobilan egiten duen adaskia dantza taldea dago. Eskueldeko eskola ezberdinetako 250 haur eta gazte biltzen ditu. Harreman zuzen aute, bi taldeek. Arrobia onagia mugitzen gehi da gehiak hemeneko jendeekin. Gaur egun taldean dagona, na, bere garaian pues monitoroak egiten tieen talde merta, baina oraini jarraituz dela aurrekin ere. Ta gauza asko elkarrekin doaz, berezin autegidan inautetai algún bat goizan antolatzenen herri inauteria ba, Kemenek antolatzen du baina aurren aurre begira eta, gauza eskolkaregin antolatzen dira. Tamaina handiko taldeak kudeatzea ez da lan erraza. Kemenek denbora darama lan taldetan banatuta. Ardurak kiden artean banatzen dituzte, modu horretan antolakuntza ariinduz. Duela hiru urte arteola, Osa beti taldeakak junta bat pues, arduratzen da dena eta egoten zen ardueladun bat arropana, ardueladun bat materialan ardueladun bat antzana Eta duela lau bostu urte erabaki zen ardueladun bakarrak izan beharren sortzea lan taldeak Eta bera, materialan taldea, hukiko du bat baina talde horretan eguno da jendea eta zer bai behar dena maberaik mugituko gute ba, material bila jute, material prestatzea, da, berdina arropakin Dago ezte talde marketing. bat marketing Hori hartu batzera biskia irratekin egunkarekin ba, Itzegitea, ba, argazkia, grabatuarenan bideak talako mm -hmm. Guna mm -hmm. mugitzenaz Hago ba, ere ikerketaren talde bat Hori da ba, dantzen jatorria Gero nindu atozen, ze biltzen diren Alik eta modula originalenean no, Baia da, berri be, bago hartzen du bere <laughs> bere bidea, baina bueno, saiatzen dela da. Taola, ta beste taula, talde txiki bat arduratzen dira, ba hezkontzak hartzea. Ezkeran da taldearen biruiturri nagusia. Duela la urte estrainatu zuen Kemenek egoitza berria. Izagarakaleko lokal zaharra txiki gelditu zitzaien aspaldi. Eta gaur egun Jose Antonio Bizkarrondo kalean dute lokala. Entxegoa aretoaz gain, aldagelak, biltegiak, edo bulegoa ere badituzte. Egoitza erosua du orain kemenek. Bai, beste izago lokala, uz, zarraz egon txiki aldagelari, etzegon apenezen komun bat, bidu txiki, taro, gende eta horren beste gende mugitzeko eta... Ez da erosoa Eta ben beintzak hori lagu Aretondi bat, gero aparte ez da areto txikia Aldagela fundamentuzkoak Zaukera gini matitu arropa antzatere Arropa ngeila eta materiaga gordetzeko dago Zabaskoz erosoa Entxegoak aipatu ditugu Eta entxego horietan egindako lana urtean zehar egiten dituzten emanaldietan erakusten dute kemeneko kidek. Dantza saio oikoetaz gain, beste hainbat intza ere burutzen dituzte, nekazali jauteria adibidez. Gainera, eskualdean festivalak antolatu eta tzerriko hainbatetan parte hartu izan dute. Bai, baina burtean edo hartza kronologikoi da hori, e, larumaten jautei aurreko larumaten ospatzenik egin eta hortan konpartxan bukaeran dantzatzen dugu dantza ungara, bueno da azkean kolografia, da bere garaian berrezkura dut zuten, eta ikemenek eta irungo atxegin eguztu berrezkura dut zuten kaldereroz berrezkura dut zutenean, eta zantzen, ba, asmatuko gula... Bologorafia mukoa eta eta konpartxe mukana bat antzatzeko eta hori, albedi, urte bastante dela eta hortan jarraitzen du. Gero hori, larun eta igandean izan dena puskabiltza Gero, Ola herriako baserritatik Ezker hori, baserritatik da antzaten eta puskabiltzen, baserriako izan ematen du akana jatekoa orain, gehi ematen ematenakian dirua Obere garaian, batek txoliz, abesteak arrautza abesteak baserri antzekatena Eta horrekin mazkari egiten da <risa> Gugula urte aurrera jarraitu maiatze gukera aldera Antolatzen da Azken, ezan guaz, azkigarren urtea Onda arribea antzen antolatzen du Izatzen da azte beteko Azte beteko ekintzen Normalan azte zehar regolten da ikastaro bat Larraindantza azken urteetan Gero txaiatzen egiten hitzaldi bat ba Dantzen inguruko pertsonala famatua o... Ola bat egin, eta ero aste buruan e, Ekartzitu a, erriz berenintengo taldeak Enten da hondar biti kale jira Eskaintzen dut ezaio da, bere herriko dantzak eskaintzen ditu Eta ezken urtetan igandean eginda aurre neguna Eta aurre neguna horat ez dugu adaskiako Baur ba, guztia hori berrunda hori eta marra proiektak Berenia kale eta urtean zehar prestatu dena barru Taularatzen da, bueno, gulaso ikustezakete Eta ze mugitzen dain azkenean Eta hori Gero, e, hori martxoan, azkenean Martxoan egiten da Adaskaren ere Amai antzuk saioa Horreztu dute parte hartzen Amai ezti nizko da Eta bueno, hori zareneare Aurren tza behintzat Zait hartzute, amaiako saioa Ategi batean nola dantzatzen Gusto hartzute hori ere <coughs> Mugitu gara Gero ekaño dut, ekañoan sartzen gara irungo jaitan eta irungo jaitako zailoa, lehenengo zailo garrantzitzu itaten eta baita egokita hiruan san juan bezpean egiten den soka dantza hori hindi uste <coughs> taldean ekitaldi ga, bainza, garrantzitzuna igual dantzan aldetik eta espektakular, nena, sentimendu aldetik, adiraztun egun ba, uste garrantzitzu dela Gero hori, udan, udan normalen zailatzen gara festibale emateukitzen Normal, Europan zehar Kun izten da, baina, arrara bitan normal, Europan zehar eta, bari, aste bete, bi aste berri alde, kulturez berrimad ezagutu, bizkia dantzatu gure tabaldu jen da ikustetze zer egiten dugun, eta turismo hori, no, hori, rotxatu ara Kurtsuaz iran, bidealtzen da normal, e bidez, ba... Egon bago ba, registro bat Europako Festibalez berri nena, eta bi daltzen di meina, ba, azaltzen, guke ba, emendantzataldagera, e, euskal, euskal Herrikoak, eta euskal herrikoak, eta gure kultura euritik azalpe, zerbait eta azaldu, zer antzan mota egiten dugun, bi daltzen dira bideoak bera ikerik guzteko, eta <coughs> ero er, jasotze erantzuna, ba, ba, ba, interesatuak gaude, eta bueno, ba, behiratuko gurea ze baldin zaitu guntzu egona karte, gode, normalan, an ordaintzen egute, estantzia da bat duik garaztia ditzaia, maik, bueno. <laughs> Et hori, eta normalan izatea kontaktua e-mail bidez, bertatu urteak ere, ba, talde, men, Euskar beste talde ezagunen bade, ba, esate jo, da ba, duik egiteko nungo festivaletik eta behar duik talde bat. Eta hori guri, bere guri pasa, bera interesatu dagoen, da. gula da. bastante lortu dire. Lau amarka da ez dira urtero betetzen, hori dela eta ekintza bereziak antolatu ditu kemenek 2.000 mairu honetan zehar. Emanaldiak, Topaketak, bazkariak izan dira besteak beste, eta denetan presente egon dira noizbait taldetik pasatakoak. Bantolatu dide eh, urtean zehar ekintzez eh, berdinak, lehen hori eh, zantotomasen txot nagari zen, urte urrena ekartitun gaztuak ba, berkatzeko. Gero maiatzaldean antolatu zen dultzainero topaketarat Baina, dut horretzen Euskal Herrikoa dultzainero ezberrinak Irundikan kanejira ategin, eta erogintzen saio bat Moskun Gero, lehenu, ahipatituan Ekin txekuztiek egin dire eta saiatu da ba, Toke berezima, dematen, aurren egunan Baskari bat egintzen erogu guztiek egin Olako... Olako, ekin txeku edantzan, zailatu era, Ba, kemen pasaren o dan, dantzatu jende guztia ditzen, tali eta... eta bikote gehien lortzen. helburua zen berrogei urte, e, ez berrogei bikote, eta... Madu du lortu direla. Eta <gülüyor> hori gero irai aldera antolatu nahi da arropa bat. Hori gure hendik, bueltak abiltza horrekin, ba... ba dantzat alda dituen <coughs> arropekin, ba... Ta, urte horrena lotura bat eman, ta, erakusketa batekin. Eta urrian, izango urrian amabian, ningu bazkari bat, horbait, gombiatu bat kemenetik pasaren mundu guztia, da horrekin emango zei amaiera berezko urte urrenari, bat, a jaigiro azkenan. <totipasen> Gogoratu dantza egiteko ez dela ezinbesteko gaitasunik izan behar. Irunen behintzat, nahikoa da kenben dantza taldearen egoitzatik pasa eta martxan jartzea. Ba, ba, Errexiak, ona torri entzailon batean, oestea, gurekin kontaktuan jarri eta, eta entzailonetorri eta zi. Dura gutxi azizzen, azizzen ba, ez bere bizitan egin eta... eta so, dago, hartzen so, da, lehen urtean nekonduzten Polonian <laughs> festibalean, eta gogoa bali maitu, ez dago ara,